Imnul 56. Rugăciune către Dumnezeu pentru toate cele ce s-au întâmplat autorului, unită cu o cerere și cu o mulțumire. Doamne, dă-mi înțelegere, doamne dă cunoștință. Doamne, învață-mă și pe mine să împlinesc -mi poruncile tale, Chiar dacă am păcătuit ca un om mai mult decât orice om precum știi, tu, Dumnezeul meu, prin mila proprieție, m-ai miluit pe mine sărmanul, pe orfanul în lume și m-ai învățat, stăpâne, ceea ce tu singur știi. mai despărțit milostive de tată, de frații, de rudenii și prieteni, de pământul natal, de casa părintească, ca dintr-un Egipt întunecat din adâncimile iadului. Căci așa mi-ai dat mie neînsemnatului tău rob să cuget despre acelea și să vorbesc cu înțelegere și luându-mă și ținându-mă cu mâna ta înfricoșătoare, m-ai dus la cel ce ai binevoit să se facă părintele meu pe pământ și m-ai aruncat la picioarele lui și în brațele lui. Și acela m-a dus la tatăl tău, Hristoase al meu, și la tine prin duhul. O, treime Dumnezeul meu, m-a dus pe mine risipitorul și am căzut plângând la picioarele tale cuvinte, precum însuți știi, pentru că așa m-ai învățat și n-ai disprețuit să mă numești fiul al tău. O, gură nevrednică și buze murdare, o, cuvânt al unei limbi sărace, neputincioase să te laude și să-ți mulțumească, și să povestească binefacerile tale pe care le-ai făcut cu mine, orfanul și străinul, cel străin pe acest pământ. Cad cei ce sunt ai tăi, sunt străini în lume, dar bunătățile tale date slujitorilor tăi ochii nu le văd. Limba nu le poate grăi, nici lumea încăpea. Pentru aceea, stăpâne, lumea ne urăște, ne prigonește. Ne defaimă, ne pismuiește, se pe noi, ne ucide Și toate le facem împotriva noastră Căzând în acestea Iar noi, precum ai binevoit Smeriții tăi, slujitori Suntem tari în slăbiciune Bogați în sărăcie Ne bucurăm în tot necazul Fiindcă suntem în afara lumii Noi, stăpâne, suntem ai tăi iar lumea nu are decât trupul nostru, deși se înșeală orbul neavând decât lutul, dar nici pe el nu-l va păstra, căci îl va preda precum ai făgăduit, la cea din urmă trâmbiță devenit și el spiritual. Atunci, fiind cu totul singur, nu va păstra decât relele proprii împreună cu cei de cugetul cu el, Iubitori orbi ai lumii.